Първата идея за размишление, а, идеята за размишление е красотата на болестта. Алхалач казва, здравето е голям враг на човека. Чрез него човека се е направил голяма карма. Болестта е много важен, ценен променител на съзнанието. Тя идва да те поведе в чистия път. В този смисъл болестта е по-ценна от здравето. Тя е по-здравословна от здравето. Здравето не е смисъла на живота. Смисъла на живота е връзката с Бога. Болестта е особен глас в тялото. Тя ти учи да разбереш все повече своя път. Болестта не е наказание. Тя е знак за опътване. Знак, че можеш да се отклониш прекалено много. И тогава вече може да дойде голямото бедствие. Така болестта е голям предпазител. Болестта е много тънък механизъм за изцеление и оздравяване на съзнанието. Болестите са сигнал за натрупани, нерешени проблеми. Самата болест е зов за мобилизация и необходимост от разрешението на тези отложени проблеми. На този свят най-хубавото лекарство е да се радваш на всичко, без изключение, без разделение, на всичко. Човекът не е притиснат от болестите си, нито от трудностите си, а от своето его. Да умееш да боледуваш е голямо изкуство. Защото да умееш да боледуваш, значи да намериш Бога. Болестите са особен род лекарства. Те премахват слабости в човека. Те воюват с тези слабости и премахват. Някога успяват, някога не успяват. Човек е упорито същество. Те премахват паразити. И така, как може да искаш здраве, ако не си чист? И ако ти не си чист, каква полза ще имаш от духовни практики? Тъй като много хора практикуват години и няма резултат. Няма да има. Защото всичко започва с чистотата. Само истинният човек може да практикува. Всички други се забавляват. Болният е болен преди още да е станал болен. Това се случва в думите, в мислите, в съзнанието. Друг важен момент е неразбраната любов. Тя е твоето разрушение. Защото неразбраната любов е неразбрания Бог. Учителя казва, здравето е почтенност към всичко. Почтенност към всичко. Боледувай, за да откриеш смисъла на живота, а не за да оздравееш. Пак ще повторя. Боледувай за да откриеш смисъла на живота, а не за да оздравееш. Ако Бог ти даде здраве, добре. Ако не ти даде, пак е добре. Но да откриеш смисъла на живота.